Sfârșitul iernii. Autor Vasile Alexandrii: S-a dus zăpada albă de pentinsul țării. S-au dus zilele babei și nopțile vecherii Câmpia scoate aburi pe umedul pământ, sentind cără de al primăverii, vânt. Lumina e mai caldă și în inimă pătrunde. Prin râpia adânci zăpada de soare se ascunde, Pâraile umflate curghiute șopotind, Și mugurii pe creangă se văd îmbobocind. O, Doamne, iată un flutur ce prin văzduh se perde, În câmpul veșted iată un fir de iarbă verde, Pe care încet se urcă un galbin gândecel. Și sub a lui povară îl pleacă în cetinel. Un fir de iarbă verde, o rază încălzitoare, Un gândecel, un flutur, un clopoțel în floare, După o iarnă lungă și un dor nemărginit, Aprind un soare dulce în sufletul uimit. Lectura Maya Martin